per haver acceptat venir aquí. Com sabeu, avui farem la sessió aquesta que porta per nom eh, el modernisme, el monstre noucentista i us aniré eh, posant totes en, en silenci. Si no sentiu... Bé, ja està. I si no, no no ens interrompem, però recordeu que podeu anar eh, demanant la mà i demanant el torn de paraula, ja sigui així a través del vídeo, com com amb la mà aquella blava que tenim. Eh, la sessió d'avui, eh, la Mirita l'enfocada ens ho explicarà des de la representació eh, artística de la dona mm -hmm. al no santisme i així per a una comparació entre, amb, dos, amb dos corrents eh, artístics, o estètics, o, o, de, o de pensament. Ara també serà una altra... No, no, és... <laughs> és, és el tema. És... <laughs> A veure, fer el... vale, no, mira, quan, quan vulguis, pots començar, perdó. Per, per, a, pots treure la mascareta? Quan sí. sigui l'hora de, de posar el PowerPoint... Sí, uh... i té modius i, i farem així. Vols que posem ja? Sí, potser el podem posar. Vinga. Eh, el del... el primer, modernisme. Modernisme. Jo el, el puc anar passant per, per aquí, no? Sí. sí, a veure. Sí. Ah, molt bé, doncs, moltes gràcies, Ferran. Uh, estic molt contenta de ser aquí avui. Uh, jo ara em trauré la mascareta i espero que en Ferran no, no li passi res. En qualsevol cas, ell es manté amb la mascareta posada. Eh? Per tant, uh, estem, ho estem fent bé. Eh? Sí. Però crec que també em sentireu millor i segurament jo també podré a parlar millor sense, sense la mascareta. Uh, jo estic molt so, contenta de, de ser aquí. Fa fa temps que en Ferran m'havia demanat de fer aquesta uh, xerrada o, o aquesta presentació sobre un tema que uh, tots dos l'hem portat moltes ara, ara, vegades. Ara, ara, col·lomar. D'acord. Sí, sí. uh, vale. Doncs eh, eh, l'hem comentat moltes vegades perquè eh, últimament hi ha una, un tema que em fa ballar molt, molt el cap, que és el, la, la, la construcció de Barcelona com eh, a través d'una imatge femenina de la ciutat. I com que com bé sabem eh, tota la, tots els prejudicis de gènere doncs, eh, poden funcionar eh, també eh, a l'hora de, de crear una, una simbolització eh, de, la, de la ciutat, eh, vaiig trobar eh, a l'entorn del 2017 amb tots els problemes que. que, que, que recordem perfectament doncs que eh, hi havia determinats mitjans de comunicació i concretament eh, mitjans eh, catalans, no, no necessàriament havien de ser mitjans eh, espanyols, que tractaven Barcelona des de la perspectiva eh, de la dona, és a dir, Barcelona eh, era eh, descrita eh, les coses que hi passaven Uh, eren, descrites, eren descrites a través d'un llenguatge que era el llenguatge estereotipat uh, femení, uh, i a mi se'n va començar a acudir que hi havia com una mena de monstrificació de la ciutat de Barcelona utilitzant justament els estereotips de gènere. No? I a partir d'aquí, Uh, i d'això vam estar parlant molt amb en Ferran perquè era quan en Ferran també estava fent el seu treball de final de màster i uh, era un tema que d'alguna forma ens, ens tocava perquè era com veiem la ciutat, com la... Uh, uh, la, la la traspassem o en traspassem la imatge a través de la literatura fonamentalment i com això eh, té unes implicacions socials sense cap mena de dubte perquè és construcció d'imaginari, i és construcció d'una imatge demonitzada de la ciutat que és la típica imatge demonitzada de, de la dona. I aquesta, aquesta qüestió eh, porta o em va portar a uh, pensar que uh, la construcció de la ciutat de Barcelona com una dona uh, arrenca de, molt, uh, de, de fa molt temps, arrenca concretament jo dia comença a aparèixer d'una manera molt clara ja amb un uh, text fundacional, com és la famosa O de la pàtria de Bonaventura, Carles Arribau, i a mesura que eh, va passant el temps i, sobretot, que eh, Barcelona es converteix en capital d'un projecte, que és el projecte nacionalista eh, català, sobretot quan aquest projecte esdevé polític, i cada vegada que hi ha eh, un intent des de Catalunya de reivindicar, ja sigui... Uh, un regionalisme, ja sigui un federalisme o ja sigui una autonomia o ja sigui, en, com en aquest cas, una independència, sempre Barcelona acaba uh, uh, apareixent com una dona, com la imatge de la dona. Aleshores, uh, això ho explico com els antecedents de uh, per què ara utilitzaré sobretot la imatge de la dona per parlar del que en Fran va uh, uh, sintetitzar amb aquest títol, que és el modernisme, el monstre o els monstres del, del noucentisme. I és perquè, eh, bàsicament, clar, quan parlem de modernisme, estem parlant d'un moviment eh, intel·lectual, fonamentalment, un moviment eh, que va molt més enllà del que són les qüestions estètiques, justament no es defineix a través de l'estètica, per això, avui, en l'article que ha sortit del núvol sobre l'exposició que s'està fent en aquests moments, el Museu del Disseny, sobre el disseny en el, en el modernisme i el noucentisme, la idea de fons que hi ha en aquesta exposició, jo encara no l'he vista, però, evidentment, ha de ser una exposició molt, molt interessant, la idea de fons és que entre modernisme i noucentisme no hi ha una una distinció, no hi ha una diferent, diferenciació. Modernisme i no-santisme formen part del mateix eh, moviment i, efectivament, jo hi estic absolutament d'acord. ¿eh? Jo penso precisament que eh, el modernisme és un moviment eh, intel·lectual eh, que eh, se situa i, en aquest sentit, jo crec que també hem de, no només més desfer el la barrera entre els dos moviments, sinó que el que hem de fer és eixamplar el, el, el moviment. És a dir, nosaltres, quan parlem de modernisme i parlem de noucentisme, en parlem des d'una perspectiva molt local, és a dir, molt eh, catalana. Eh? Eh, I aquest moviment és un moviment que eh, funciona, per dir-ho d'alguna forma, arreu d'Europa i, i, gairebé podríem dir, arreu d'Occident. I és un moviment que segurament es pot plantejar com una, eh, diguem-ne, eh, construcció de eh, les ciutats segones dintre de l'Europa o dintre de, la, eh, de, de, les, de les Amèriques, eh, eh, dels Estats, hi ha unes ciutats segones que eh, lluiten per, per tenir una, una, una visibilitat i sobretot una importància i encara més podríem dir un poder eh, que és eh, equivalent a les capitals, per tant, a les ciutats que són capital política. I, justament, això passa amb la segona revolució burgesa, això passa, per tant, a partir de la segona meitat del segle XIX arreu, i això passa també a Barcelona. Barcelona és una ciutat que no té el poder polític, però, en canvi, té el poder industrial en aquells moments. És una ciutat que està creixent de manera brutal. És una ciutat que, eh, en aquests moments, 1850 eh, i escaig, eh, interlocarà les muralles es monumentalitzarà eh? es creaà l'eixample i sobretot és una ciutat amb molta problemàtica social perquè totes les ciutats evidentment industrials que tenen en un moment determinat una arribada molt important d''immigració en aquest cas immigració interior eh? de, de, de podríem dir-ne de la muntanya cap a la ciutat eh? Eh? i tot això passa en unes condicions, que són unes condicions, evidentment, deplorables. Aquí hi ha tot una sèrie de moviments socials que tenen una gran força i, eh, precisament, eh, la ciutat de Barcelona, des d'aquesta perspectiva, és una ciutat que no és una ciutat ni bonica, ni, ni, ni, ni plàcida, ni harmoniosa, ni ejardinada, ni res de tot això. Per tant, cal aborgesar-la, cal... Eh, domesticar-la, aquesta ciutat. No? I això passa ja, jo diria, amb allò que nosaltres eh, coneixem com a moviment de renaixença. Eh? Però que forma part del nostre moviment de renaixença, diria, d'aquell gran moviment de modernisme eh? que vertebra la, la modernitat europea i que ens permet entendre tot això. Què passa amb el modernisme? Eh, que eh, és un pas més del de, moviment de renaixença. Eh? És un moviment que eh, propugna i busca la modernitat eh, en un moment en què el moviment de renaixença eh, arrela en unes bases, que són unes, base, unes bases, podríem dir-ne historicistes i medievalitzants, que hi ha un important element tradicionalista i, per tant, el modernisme eh, sí, és un moviment que és reivindicat per una colla de gent jove, per tant, una nova generació, les generacions sempre s'empenyen les unes a les altres i que agafen justament la idea de joventut com a manera de dir que eh, cal modernitzar aquesta aquesta societat, que vol dir que cal... Eh, a europeitzar-la, eh, que no vol dir que no sigui prou europea, sinó que volen que ho sigui més i en un determinat sentit. I aquí és quan apareix, per exemple, eh, la reivindicació de la figura de l'intel·lectual. De fet, coincideix amb l'aparició de la figura de l'intel·lectual eh, a França, amb tot el tema de la l'ofer Dreyfus, perquè és una altra concepció de la vida civil, també. És una altra concepció de la política. És una modernització de la política. És, és, és un moment de gran ebullició. És un moment en què, per exemple, Barcelona, a més a més, treu el nas cap a Europa a través d'una exposició universal que fa que es pugui urbanitzar una part de la ciutat que és molt emblemàtica, que forma part de tota la qüestió de, de, o de tots els terrenys de la ciutadella. Per tant, és el moment de, per dir-ho d'alguna forma, tapar eh, allò que havia estat al 1714 i per què s'havia produït el 1714 i donar-li una empenta eh, capa al futur. I, per tant, tot això... Clar, Barcelona és una, és una ciutat, eh, en aquest sentit, brutalment eh, activa i, eh, en aquest moment, és quan apareixen tota una sèrie d'escriptors i escriptores, d'artistes eh, de, de diferent... Eh, eh, sí, que adopten diferents estètiques, però que tenen un objectiu comú, que és, a més a més, eh, de la modernització de l'europeïtzació, la l'altre objectiu és el més important de tot, és la nacionalització. Perquè, eh, si fins en aquest moment el modernisme s'havia concretat amb una mena de regionalisme, no amb una mena, amb un regionalisme, en aquest moment que estic parlant ara, que és això... Eh, a l'entorn de 1885, sobretot el 88, i a partir d'aquí, doncs, cada vegada més, eh, hi ha la voluntat de construir una eh, societat eh, moderna, europea i nacional. I aquí és quan comença tot. Aquí és quan... Eh, quan dic comença tot, vull dir, comença allò que se'n diu el problema català, perquè fins que... El, el, el, la distinció a Catalunya i concretament a Barcelona es feia a través de la reivindicació dels tres regionals, doncs no passa res a partir del moment que aquí hi ha la voluntat de construir el discurs nacional i, per tant, de construir també tota una sèrie d'institucions que reforcen aquesta idea, aquí és quan comença, per exemple, haver-hi... El el problema català. Eh? Per tant, és tot aquest, tot aquest, tot aquest moviment eh? que, que, que ens mostra, a més a més, eh, una gent, uns escriptors, uns intel·lectuals que eh, busquen la professionalització. Eh? Busquen la professionalització, la reivindiquen i per buscar aquesta professionalització eh, i reivindicar-la, eh, també eh, el que fan és crear-se una imatge que els distingeix, per exemple, del que està fent o del que està passant a Espanya. I quan dic Espanya, fonamentalment, sempre la cosa és Madrid, eh? que és la oficialitat, que és allò que aquí doncs, no, no funciona. Per tant, és el moment, en aquest, en aquest context, quan es comença a parlar de l'Escola Catalana de Pintura, quan es comença a parlar o, o s'agafa l'Escola Catalana de Pintura i concretament l'Escola d'Olot eh, com un dels antecedents, podríem dir-ne, del, del modernisme, eh, eh, perquè s'està construint eh, un, un imaginari en eh, contra, podríem dir-ne, eh, com a distinció, el que és l'altra oficialitat. I, per tant, aquí s'estan creant dues oficialitats. Llavors, en aquest... Eh, en aquest context, una de les eh, reivindicacions eh, que, que, que fan els artistes concretament, i les artistes, eh, perquè aquí sempre hem eh, de, de, de parlar de, de, de, dels dos, de, de, artistes masculins i femenines, perquè eh, aquí tenim una víctor català que se'ls menja pràcticament a tots, eh? Per tant, eh, és, és important de, de, de remarcar-ho. Eh, doncs, eh, en la distinció que fan en aquests moments els artistes i les artistes, hi ha un element fonamental, i és la reivindicació de la realitat. La reivindicació de la realitat amb tota la seva complexitat amb tots els seus problemes, amb totes les contradiccions que hi pugui haver. La realitat és a la base de tot l'art, de tot l'art i de tota la literatura, des d'aquesta perspectiva. Això els distingeix de l'art oficial espanyol, que busca les grans maixins i les grans obres religioses que normalment doncs, passen per exposicions... Eh, nacionals i que, en fi, és tot el tema de l'oficialització i anar cap a Madrid. Doncs això no els interessa, van cap a què és eh, la, la, la realitat i això coincideix en un moment en què es produeix la crisi del positivisme i, per tant, es, es produeix la crisi de la mateixa concepció de realitat. No? I, per tant, aquí, en aquest moment, quan reivindiquen la, la realitat, el que fan és reivindicar l'emoció com, com a manera d'arribar a entendre la realitat i de, com a forma d'acostar-se a la realitat. I, per tant, aquí, en relació amb allò que podríem dir un moviment de renaixença, que hi ha un canvi, però, senzillament, hi ha un canvi, perquè hi ha un canvi en la percepció de la realitat. I, per exemple, un narcisoller que formaria part d'un de, de, determinat tipus de modernisme, en canvi, pels mateixos modernistes no és considerat com un dels seus perquè forma part d'una... Bueno, perquè està acostumat a treballar des del punt de vista literari amb uns paràmetres que no són pròpiament els que ara en aquests moments funcionin. Per tant, la reivindicació de l'emoció eh, del jo, eh, la percepció de la realitat passa automàticament sempre eh, pel jo i per tant el resultat és un resultat que no necessàriament ha de ser considerat vell en el sentit més clàssic o més tradicional del terme, sinó que allò que interessa aquests, els escriptors, els, els, els pintors, escultors, etc., és produir un xoc emotiu eh? que faci que l'obra connecti directament amb el, amb el lector, amb l'espectador, etcètera. Eh? Per tant, hi ha un, un canvi de paràmetres absolutament important. Això què vol dir? Ara me'n vaig cap a la qüestió eh, que comentàvem al començament perquè eh, el que ara diré ho podria dir també o ho podria eh, exposar també, per exemple, a través del paisatge. Eh? Sí, ara podia agafar aquí eh? el mateix que veureu ara, que és la imatge de la dona, però fer-ho, per exemple, amb la imatge plàstica de, de, del paisatge. El que passa que crec que el tema de la dona és molt més interessant, perquè, clar, tota la qüestió de... Eh, i que ja és un tòpic, no?, de eh, la, la imatge de la dona com a símbol de... Eh? Una societat, una ciutat, una cultura, etc etcètera, etcètera. I llavors això també em va molt bé perquè quan veiem la, la imatge de la dona a través de els, la mirada dels noucentistes santistes eh, podrem veure eh, fins a quin punt arriba el poder del símbol a través d'un personatge com la ben plantada de l'Eugeni d'Ors, no? que és una de les esques de, del pecat. Ara passaré a moltes imatges i ho faré ràpid perquè eh, eh, perquè n'hi ha moltes i perquè moltes ja les coneixeu eh, i eh, que comencem per una imatge una mica espartèntica eh, de, de la dona eh, a mi m'agrada començar sempre a eh, per aquesta imatge, perquè, perquè me l'estimo molt, perquè aquests tres personatges que surten a la contraportada del primer número de pel·li Ploma, eh, és, una, és un dibuix, una caricatura, podríem dir-ne fins i tot, de Ramon Casas, eh, i són els personatges de l'alegria que passa viu 10 anys després. Eh? Per tant, L'alegria que passa de Rossinyol és una, una obra que parla de la importància de la poesia en el món de la prosa però que també explica que el poeta, l'artista, la poesia no, no hi té lloc en el món burgès i per tant el que planteja és una tensió entre la, la poesia i la prosa entre el que és el gran tema o un dels grans temes de la literatura modernista. No? Però, clar, uh, l'Alegria que passa és una obra de l'any 898. L'any 898 Rossignol podia crear o construir el personatge de les Aire, que és la representació de la poesia, que és la representació de l'ideal, al cap de deu anys... Uh, uh, en el cas, es diu això ja no va. Eh? Eh, per tant, aquí també, és clar, el que veurem és eh, una sensació, en primer lloc, de, de, de pas del temps, sense cap mena de dubte, en segon lloc, de eh, les dificultats que, efectivament, hi ha per construir el que podríem dir-ne el, el món ideal, la ciutat ideal, o la societat ideal, que és el que tothom eh, buscava, no? Aquí, per tant, tenim aquests personatges que després a mi, aquest, el, el personatge de l'ESAIRE, a mi em porta directament cap a, a pensar en la niña gorda, eh? que és la novel·la de, de Santiago Rossinyol, de la qual vàrem parlant dels clubs de, de lectura, ara ja fa uns quants, uh -huh. i quants anys, eh, i que és una de les novel·les, des del meu punt de vista, més interessants de, de, de Rossinyol i que bueno, és una novel·la de l'any 17 i aquesta novel·la de l'any 17 eh, és una novel·la... Eh, sense cap mena de dubte, antinousantista. I és estressar al màxim la idea d'allò eh, que és la realitat. La realitat és esperpèntica. La realitat, l'any 1917, en plena Guerra Mundial, és una realitat esperpèntica. Per tant, allò que pretén el noucentisme, com veurem, eh, que és construir una màscara que tapi la realitat, és, si fa no fa, això m'ho diu d'aquesta manera estúpida en aquests moments, no? i per això apareix una nínia gorda que és com si diguéssim agafar aquestes desaire i dir l'ideal que preveiem de progrés, de millora, etc ha acabat amb una guerra. Eh? I amb aquesta guerra, amb aquesta guerra, que és la guerra més, que s'acarmissa més amb l'individu. Aquesta és una... Aquí tenim Santiago Rosselló. De Santiago Rosselló tenim aquí... El, són dues, dues peces en què el, el, que, el que comparteix és la... la mort, la idea de la mort, la idea de la mort, de la tristesa, de un espai tancat, eh, personatges femenins que eh, van vestides de, de dol, eh? Eh, tot el tema de la melanconia, la nostàlgia, eh, la malaltia eh, és constant en l'obra de Santiago Rossinyol, per tant, quedem-nos amb aquesta foscor eh, que veiem en aquestes dues obres, i eh, i que continua amb uh, la lectura romàntica. Eh? Una uh, altra vegada, eh? la, la, la mirada del personatge, aquesta mirada cap endavant amb un llibre, probablement una novel·la, per tant, el que planteja també en relació amb aquest personatge en tot solat és el tema de, que és fonamental en aquests moments, del boberisme. Eh? I, per tant, eh, tota construcció de l'ideal, ja sigui a través de l'art o a través de l'evasió eh, de la realitat, eh, pot eh, i porta cap a, una, eh, cap a problemes interiors. Eh? Al vegada, el color negre, Aquí tenim les dues morfines de d'Arrosinyol. Eh? Jo tot això ho remarco perquè per veure després la diferència eh, de, amb, amb el que direm noucentista, noucentisme. Clar, aquí la, la imatge de la dona és la imatge de la dona eh, amb els efectes de la morfina, amb esquerra, el que tenim amb esquerra, i eh, la dona que pren l'alcaloide, que o sigui, l'alcaloide. El títol d'aquesta aquest, obra és aprenent eh, l'alcaloide». És quan es pren la... la, la, la el punt de prendre la, la morfina, no? I l'altre, que jo trobo que és una, una peça esplèndida, eh, són els efectes de, de la morfina. Fixeu-vos amb aquesta mà, eh? La manera com agafa els plecs de la roba i ve... Mm, són imatges no estereotipades, en aquest cas. Eh? De, o no no estereotipades en un determinat sentit. Eh? Perquè el títol d'aquest PowerPoint, jo hi he posat Ídols de perversitat, i eh, Ídols de perversitat um, porta cap a, una, a un llibre molt interessant d'un personatge que es diu Bram Dijkstra, que fa una anàlisi de la imatge de la dona en el tombant de segles, sobretot, i en la projecció sobre la imatge de la dona del que és la malaltia, del que és la mort, del que és tot allò que porta cap a la descomposició, la degeneració, la decadència, etc, etc. Per tant, aquí també hi hauríem de dir unes quantes coses eh? en relació amb aquest. És un altre tipus d'estereotip. Jo ara estic pensant en un estereotip sobretot eh, noucentista, però aquí, aquí n'hi ha un altre. Altra vegada, El color negre. Eh, aquesta és una, una obra la Casa d'Empenyurament, és de l'any 1891. Aquesta Casa d'Empenyurament és, és a França, en una curva uh, uh, probablement parisenca i probablement de uh, Montmartre. I, novament, eh, el, el personatge fosc, negre... Uh, aquí, el, el, nosaltres com a espectadors, i imagineu-vos a l'època, uh, uh, ens hem d'imaginar o... Oh, uh, més que imaginar-nos, ens hem de, de, de, de refiar de la sensació que tenim davant d'aquesta imatge. Aquí poden haver-hi moltes eh, històries, però que les històries se ha de crear el, el propi espectador. No? que Això és, és el que fa més modern en aquest moment Santiago Rossinyol. Canvi total de, de, de tema, en aquest cas, però m'interessa aquesta, aquesta peça. Uh, és la capçalera de Pèl i ploma de la revista amb 899, Ramon Casas. Uh, D'acord, aquí tornem a trobar la dona com a... Uh, emblema, símbol, uh, en aquest cas d'una revista, de la cultura. Però és interessant veure que és una dona que, que escriu, una dona que llegeix una dona uh, al, al costat de, de llibres. Eh? Ja veurem en l'altre uh, aspecte el del noucentisme com la dona difícilment apareix en, aquests, uh, uh, en aquestes situacions. Eh? Una altra, en aquest cas és l lavenç. Eh? Uh, és una de les… Això és propaganda, eh? de fet, uh, tant l'un com l'altre d'aquests darrers uh, dibuixos uh, són propagandístics, per tant, formen part del nou disseny publicitari de, de l'època i, altra vegada, la dona, que, la dona que llegeix, la dona que fuma en aquest cas. Aquest és un rètol també de Ramon Casas, dels cigarrillos París, eh, instal·lats a un lot, per dir-ho. I, i eh, és una dona moderna, una dona parisenca, eh, una dona que fuma, una dona, per tant, eh, moderna, en definitiva. I aquesta és la meravella d'en Ramon Cases, que és, des bueno, del meu punt de vista, <laughs> és, és, és una meravella. Um, es títula Júlia i segurament és una de les obres eh, més sensuals de, de l'art la, de la, de català de, del tombat de segle. Eh? Aquesta Júlia és, es pot dir, eh? que és, bueno, va ser, la, finalment, la, la, la dona de, de Ramon Cases. Però a mi el que m'interessa aquí és la, bueno, la manera com està, com està creada aquesta obra, com està construïda, no? des de la pinzellada fins a cap on porten tots els punts de fuga, eh? que és justament cap al pubis de la Manoia. És impressionant, eh? És, eh? Vaja, ho dic també perquè ara veurem la... la, la, la l'altra banda de, de... I aquí tenim el desconsol tan conegut, eh? de Joan Llimona, una altra meravella. Eh? La sinuositat és interessant de veure aquí eh? i surt la sensació de... No necessàriament... No harmonia, eh? no equilibri... Eh? desconsol. Joan no, Lliuana, probablement no... Veure's interpretat dintre del modernisme en relació amb els ídols de perversitat, etc., no li hauria agradat gens, eh? <totipat> perquè dintre del modernisme o dintre obra és de l'any 1907, n'hi ha moltes d'aquí de l'any 1907, precisament, que és quan ja ha començat el noucentisme santisme, uh, doncs uh, Joan Llimona, precisament, formava part d'una mena de confreria, que és el Centre Artístic de Sant Lluc, que estaven en contra del nu femení, per exemple, del nu femení directe, eh? és a dir, d'aprendre classes, d'anar classe, i tenia el nu femení allà davant. Eren catòlics, apostòlics i romans. Només hi podien pertànyer a artistes, pintors i, i, i escultors barcelonins, però feien una excepció amb la gent de l'Escola d'Olot, eh? que eren els seus models, perquè de, de, de, de catòlics i tradicionalistes ja no els guanyava ningú, i eren contraris al grup de Santiago Cusseñor, Ramon Casellas, Enric Clara Sor Ramon Casas i companyia, que eren els modernistes, diem-ne, més laics, eh? per, per dir-ho d'alguna forma. Però, bueno, aquí el tenim. Eh? Anem cap a Nonell. Eh? Quan parlem de, de monstres, esclar, no podem dir que això són monstres, eh? però pensem el concepte de monstre des de la perspectiva de la dona i des de la perspectiva... Uh, gairebé podríem dir fundacional d'un Frankenstein de Mary Shelley en què el Frankenstein la criatura eh, és ella. Eh, és Mary Shelley. Eh. Per tant, uh, és en aquest sentit que parlo o quan parlo de monstre o la identitat monstruosa de la dona en relació amb Barcelona o en relació amb el que sigui, eh, és... És, és aquesta, eh, hi ha un tipus de dona eh, eh, que no entra en els estereotips burgesos, eh, que és la imatge monstruosa. Eh? I, I aquí tenim les dones de, de, de Nonell, eh, una de les gitanes. O sigui, són personatges és que, clar, no tenen ni tan sols forma humana. Eh? És com quan es, parla, quan es parla de la massa o quan es dibuixo, es pinta la massa, la multitud, eh? que eh, desapareix la forma eh, antropomòrfica eh? i esdevé un, una, una massa no? sense, sense, sense forma exactament aquí amb eh? dues figures, dues gitanes que es barregen. Eh? Acabes de saber quin és el límit entre l'una i l'altra. Una altra dona que... que llegeix. És una de les obres darreres d'un nen. Eh? Per tant, hi ha un canvi, un canvi important, eh? però... Igualment, des de la perspectiva de la pinzellada, de la manera com construeix, etc, manté eh, aquesta... Eh, forma, no forma, amorfa, no? I eh, aquí tenim casagemes, eh, un altre tipus femení. Mm? Eh, la, la, aquí una manola, eh, aquí un boudoir, un tocador, Entrem en el món de la prostitució, entrem en el món dels baixos fons, que són baixos fons barcelonins, baixos fons parisencs. Tot es barreja aquí. Casa Gemes, amic de Picasso, l'amic de Picasso que se suïcida... Que manté més a més una relació molt especial amb Picasso, etc. Ara també trobarem Picasso perquè des d'aquesta perspectiva Picasso és que és un dels modernistes catalans, per dir d'alguna manera. Eh? Perquè Picasso no, és, no seria Picasso si no hagués passat per Barcelona i si no hagués passat per aquest eh, ambient intel·lectual, artístic, etc que eh, coneixem prou bé, com no? un dels quatre gats, etc una altra casa gemes, una casa de cites, en aquest cas, amb un tipus de, de pintura, de fet és pastel, però remarquem eh, aquestes línies gruixudes, tan típiques de, de, del cartellisme i tan típiques del, del, del simbolisme. No? I... i... Ja entrem en el Picasso de l'època blava. Tot el Picasso de l'època blava és això, una imatge femenina. En aquest cas, la pobresa. Eh? La pobresa també és una, un aspecte eh, que no apareix, com veurem, en eh, la pintura noucentista. Una parella en un bar, l'absenta, etc, El personatge femení mirant directament i amb un personatge masculí que ja ens podem imaginar què passa per aquí. Eh? És aquí una figura femenina, probablement del món del circ, eh? que ell treballa en un moment de transició, podríem dir-ne, eh? de l'època blava a l'època rosa, però clar, dir, aquest personatge és un personatge, eh? podria ser física, anorèxica, etcètera. Eh? Vull dir, altres vegades és el patiment, és, la... és tot allò que ens permet eh, de, de, de treure eh, d'aquests aquest, personatges. Un altre, eh, un esbós, en aquest cas, molt lunellà, això és molt del començament de l'època de, de Blava de, de Picasso i, i, i ell xupava de per tot arreu i també de lunell, eh, i per tant, Stran, eh? Aquest manyoc de la pobresa són els desemparats. aquests obra es titula Els desemparats, justament. De maternitat, ara en veurem d'altres. Absenta, eh? per tant, l'alcoolització. Alcool, Mont de la prostitució a baixos fons, etc etc, Malarquia. I aquí el canvi total. Eh? Però és... Eh, és l'autoretrat de eh, la pintora Lluïsa... Eh, ai, ara, ara no recordaré del... del, del... Bé, ja ens sortirà d'aquí un moment. Eh? És, és un autorretrat. Eh, podria ser perfectament, en aquest cas, una obra del XIX o una obra de, del nou 900, dels noucentistes, igualment com la seva, com la seva obra. Eh? En aquest cas, aquí, eh, eh, dos personatges eh, que fa la bogada amb una il·lusió meravellosa. Eh? Per tant, això ho dic perquè en relació amb un determinat tipus de uh, pintura femenina, em sembla que és interessant veure que hi ha eh, també en literatura, com passa la Dolors Montsardà de, de Macià, per exemple, eh, que eh, les imatges de, de, de la dona i de la vida de la dona que construeixen són unes imatges que són perfectament ajustades i ajustables al que és el món masculí i al que és el món burgès, en definitiva cosa que no passa amb eh, Víctor Català. Eh? Aquí tenim l'exlibris i la, la portada de Solitud fetes per en Triador, que totes dues eh, obres la signa el, el, el mateix artista. Eh? I, clar, eh, aquí tenim Solitud, no? No? Eh, què queda que, que de dir jo és que clar eh, després veus determinades eh, interpretacions de solitud o fins i tot eh, quan, quan s'intenta portar teatre o s'intenta portar a eh, cinema clar com ho fas per per, eh, per reflectir això que reflecteix aquesta imatge i que alguna manera és el que hi ha al darrere de la, de, de la novel·la. No? Un autorretrat de la mateixa editor català que és, un, és boníssim és un carbó molt i molt, molt molt interessant. Uh, ella és una bona, una bona pintora uh, de fet uh, comen tal com ella uh, explica ja molt cap al final de la seva vida, eh, la seva relació amb l'art i sobretot amb l'emoció que l'artista necessita transmetre a través de la seva obra, eh, la troba a través de la pintura abans de, abans de la literatura. I concretament, eh, i ho explica molt bé, i ho explica d'aquella manera que expliquen les dones les coses, que això també passa amb Rodoreda, quan, quan fa teoria la fa d'una manera que ho eh, eh, situa en un terreny molt terra a terra, però explica que allò que necessita en un moment determinat de la seva vida de posar sobre un paper per reflectir, per intentar d'expressar allò que li diu aquella imatge, és un portal, és un portell, és un portell d'un hort. En un camí vell. Però és molt interessant, eh? perquè és eh, la bellesa no surt d'uns estereotips de la realitat, sinó que allò que considerem vell, en primer lloc, s'ha de qüestionar el que és considerat vell, però, l'altra banda, sempre passa pel, pel jo, no? per l'emoció, pel xoc emotiu. I això, aquest és un exemple, està molt mal reproduït... Eh però és molt interessant. Aquest és l'encapçalament d'un dels contes dels drames rurals. Perquè els Drames rurals de l'any 1902 és un llibre de que podríem dir d'art total, eh? perquè no només hi ha els contes, sinó que cadascun dels contes és encapçalat per, una, per un cargó eh? de la mateixa Víctor Català. Eh? I llavors, altra vegada, eh? és eh, la capacitat que té de, eh, a través de la mirada d'aquest personatge, de portar-nos cap a lloc que és el lloc del desconegut, del misteri, de la por, etc. no? És de traspassar fronteres a través d'aquest cas d'una tècnica que és el, el carbó. Uh, llavors ja ens en podríem anar cap a la imatge monstruosa de Barcelona. Jo aquí havia pensat en, no, que super tard. i encara hem d'anar cap al noucentisme. santisme, però uh, en qualsevol cas, aquí hi ha dos exemples. Un és el... Uh, un, són odes a Barcelona, totes dues, abans he parlat de, de la construcció de la imatge de Barcelona com una dona que segurament... O, o de, de Barcelona com una cosa una mica fantasmagòrica, femenina, que comença amb l'or de la pàtria de l'Aribau, la la, però que continua amb l'or de Barcelona de Barbaer i, i que va fent, i que l'any 1905 eh, es concreta amb una antioda justament, que és el carrer del migdia, o de número dos o de número dos oda número 2 a Barcelona. Oda número 2 a Barcelona, considerant que l'oda número 1 és l'oda de Verdaguer. I, per tant, és una anti a Barcelona per part de Nogueres Uller. Nogueres Uller és un d'aquests personatges molt poc coneguts. Ara fa relativament poc es va publicar la seva poesia, no diré pas completa, però el seu llibre, un de poemes el que va publicar a l'època que es titula Les Tenebroses, justament, i que és una imatge de la ciutat des de la perspectiva més fosca. Per tant, novament, baixos fons, novament, prostitució, novament, violència, novament, pobresa, en un moment en què, com veurem a partir de 1906, es començarà a construir d'una manera sistemàtica la imatge de la Catalunya-ciutat, de la Barcelona ideal, etc etcètera, etcètera. Però aquí tenim un... un, una, uh, uh, un, un exemple uh, del que fa el modernisme des d'aquesta perspectiva, que és anar a buscar la realitat. Uh, la realitat i produir un xoc el lector a través de la necessària distorsió d'aquesta realitat eh? o si sigui, en aquesta obra la, la, les Tenebroses, hi ha segurament alguns dels primers caligrames de la literatura catalana contemporània eh? perquè el, el mateix, la mateixa necessitat de, de, de, de torsar el eh? eh, les paraules de trossà, eh, el llenguatge per mostrar eh com és de, de bèstia eh, la realitat que, que hi ha en els baixos fons barcelonins, doncs, el porta justament a dislocar absolutament el, el poema. per tant, és això, proseigisme, eh, és el que portarà directament a un Salvat va Passeig, etc, etc, no? I després, eh, aquesta sí, absolutament eh, coneguda, l'Oda Nova Barcelona, publicada a seqüències l'any 1911. L'Oda Nova Barcelona, com sabeu, és de l'any 1909, escrita immediatament després... No, immediatament després, gairebé podríem dir durant la Setmana Tràgica. Eh? I aquesta és la... Aquí hi ha una... un fragment eh? del carrer del migdia, que ara no llegiré, Uh, I uh, acabo amb um, uh, les imatges de uh, la crema de convents de Barcelona uh, durant la Setmana Tràgica, que és el que uh, reflecteix després uh, Joan... No, després, durant Joan Maragall a uh, la seva obra. I Barcelona, la gran encisera, és també... Una, eh, Bagassa, és també eh, això, un personatge... Mm, que aquest potser sí que m'agradaria... Eh, llegir-ne un, un fragment. Eh. Eh, diu així... Mm, però és llarga, eh? Però... Correnllà, Correnllà, Barcelona, que ja et cal ser una altra per ser la que deus, perquè ets alta i airosa i fas molta planta, però bé et falta encara molt més del que tens. Ets cobarda i cruel i grollera. Barcelona, però ets riallera perquè tens un vell cel al damunt, benitosa, rauxada i treçuda, ets una menestrala pervinguda que ho fa tot per punt. Alces molts gallarells i panons i oriflames, molts llorers, moltes palmes, banderes a l'aire i domaços al sol, i remous a grans crits t'espeses gentades per qualsevol cosa corroades entorn de qualsevol. Més passada l'estona i el dia i la rauxa i el vent de disbauxa, de tot desdius i abandones la via i la glòria i l'empresa i despulles el gran de grandesa i encara te'n rius. Te presums i engaballes alhora amb manto de monja i vestit de senyora i vel de la musa i floc relluent. Però mudes de pressa i amb gran gosadia, la musa i la ninfa, la dama i la pia, serrenca el postís i la veu disfressada i surt la marmanyera endiablada que empaita la monja i li crema el convent, i després el refàs més potent. Esclata la mort de tes vies rialleres en l'aire suau, esclata impensada i segura i traïdora com altres riallades carnidora, riallades de sang, el fan dels teus carrers o Barcelona, espastat en sang. I tens dret en la mar la muntanya, ai que venga amb sum castell al cim i amb la rebenja més ai en el flanc. I continua. Eh? Però bé, aquesta idea eh, del de, eh, fang dels teus carrers a Barcelona és pastat en sang. Mm? Eh, 1909, en ple noucentisme, en plena construcció de la Catalunya ideal, de la Catalunya ciutat. Bé, Uh, abans d'anar uh, cap al, uh, cap a uh, l'altre powerpoint, el de, el de podríem dir-ne, el, el noucentisme, ja que hem acabat amb uh, això en maragall, clar, uh, l'any 1906 uh, és un any molt important, per moltíssimes coses, però eh, una que és capdalt en relació amb el que ara ens eh, pertoca és perquè, a partir del gener de 1906, comença una columna diària a la veu de Catalunya signada per un jove periodista que es diu eh, Eugeni Ors i Rovira, Uh, que uh, signa Xènius i que es farà dir eugenidors. d'Ors. Eh? I a partir d'aquí tots i totes el coneixerem com a Eugèni Però bé, en qualsevol cas, ella es diu Eugèni d'Ors i Rovira i tot plegat és també una, una màscara eh? que, que, que es construeix. Uh, Eugèni d'Ors uh, va ser un personatge molt important aquesta columna diària a la Veu de Catalunya li servia per destilar ideologia, fonamentalment, i és una ideologia directament vinculada a un projecte polític, que és el projecte polític de la Lliga Regionalista, encapçalada per Enric Prat de la Riba, un projecte que ja portava uns quants anys gestant-se, que eh, des de l'any 1901 doncs, tenim ja el partit constituït, la Lliga Regionalista, i tota una sèrie d'intel·lectuals joves modernistes, eh, que eh, aquests intel·lectuals joves, segurament, eh, no acaben de veure clares algunes de les eh, vies que emprèn el modernisme des d'un punt de vista polític, eh? perquè el modernisme és un moviment intel·lectual que, que de denúncia, eh, que, que planteja qüestions molt interessants també des de la perspectiva de eh, polítiques socials, eh, etc. Eh, hi ha al darrere també una voluntat de construcció d'una Catalunya... Eh, amb entitat pròpia, eh, però eh, es qüestionen alguns elements bàsics de la, de la burgesia. Eh? Eh, I, per tant, hi ha el, el, la contra, podríem dir-ne, eh? la necessitat de eh, canalitzar tota aquesta força, tot aquest moviment, eh, de la Barcelona modernista cap a una institucionalització i cap a una política que, a més a més, es fonamenta la idea de Catalunya en dins, per tant, recatalanitzem Catalunya i sobretot Barcelona, i Catalunya en fora. Eh? Per tant, anem a ser eh, decisius a Madrid, eh? que és una consigna que es va repetint mm, la història de Catalunya, de tant en tant, no? Llavors, clar, aquí ens trobem en un, en un moment en què hi ha un, un poder, hi ha un projecte polític, hi ha una burgesia que dona, que, que recolza aquest projecte, aquest projecte polític, hi ha una voluntat de d'absorbir, assimilar determinats intel·lectuals, entre els quals el més interessant, el més important, és Raimon Caselles, que és el teoritzador del modernisme i que acaba sent un dels fonaments de, de la política noucentista perquè um, es comprometen amb el projecte de Prat de la Riba i, al mateix temps, comprometre's amb aquest projecte vol dir una garantia de professionalització de l'escriptor, eh? ja sigui per la via del periodisme, per tant, o ja sigui per la via de eh, la mateixa literatura, perquè eh, la Lliga Regionalista i la Veu de Catalunya acaben creant un públic que és un públic captiu, eh? un públic captiu que té uns escriptors captius. Eh, el que passa és, clar, aquí hi ha una voluntat de construir un discurs i aquests intel·lectuals que provenen, repeteixo, eh, del, del, del modernisme, eh, s'han d'adequar a les idees que han de, eh, evidentment, difondre. I en el cas d'Eugeni de, de d'Ors, el cas dels genidors és molt interessant perquè és un dels joves intel·lectuals més brillants del modernisme, que treballa en un diari que es diu El poble català, que treballa colze per colze amb en Gabriel Alomal, mallorquí, eh, que és un dels principals teoritzadors de la idea de ciutat, amb majúscula, de la idea d'arbitrarisme, eh, però des d'una perspectiva progressista, i aquest el personatge, per dir-ho forma, és fitxat per Prat de la Riba. Eh? Per tant, a partir de l'any 1906, des de l'Areu de Catalunya, el que farà serà emprendre una, una tasca que és de selecció. Eh? És a dir, de dir, nosaltres som els joves, nosaltres som els nouscentistes, perquè som els del 900, tots els que no siguin eh, dels nostres... Uh, passen automàticament a ser considerats vells eh? uh, i, per tant, uh, del 800, eh? fins i tot hi ha un canvi eh? la, en la, man la manera de percebre uh, la idea de modernisme i la idea de, de modernitat i, uh, des de la seva columna, es dedica a dir això està bé, això no està bé. Eh? Uh, Josep Carné, 1906, publica els fruits seguros, eh, Josep Carner és un noucentista, eh? eh? Joan Margall, 1906 publica el poemari que es titula Enllà i diu Joan Margall no és un noucentista. I aquí volia arribar perquè ara feré una una citació directa però molt breu, eh? De, una, de la crítica que, que dedica Eugeni d'Ors, Xènius, eh, enllà de Joan Maragall, eh, el juny de 1906, a l'Aveu de Catalunya. I dedica quatre de les columnes, quatre glosses. Eh? Eh, té els pebrots i, permeteu que digui, com que estem en família, ho puc dir així. Eh? Uh -huh. uh, té els pebrots de uh, comparar Enllà, que és un llibre de poemes, amb un assaig que es titula La nacionalitat de catalana de Prat de la Riba, que és qui el paga. Eh? I la idea de fons és uh, tot allò que representa l'Enllà de Maragall és vell i ho podem deixar uh, de banda. Hem de pensar que Ors havia estat un dels grans deixembles de Maragall. Maragall li va sumar fatal, això, però, però molt malament. I diu, tot allò que fa referència a la nacionalitat catalana és el que ens porta cap al futur, és el que ens porta cap a eh, la modernitat que ens interessa en aquests moments. I una cosa interessant, per allò dels monstres, perquè ara sortirà la paraula monstre, eh, diu una cosa que és meravellosa, A diu «Entendreu tota la meva emoció davant l'enllà d'en Maragall quan us hagi dit que és una obra que em torba i literalment m'espanta? Quin llibre! Per ventura mai la paraula humana hagi arribat a tan solemnes extrems com en ell». De vegades, haig de confessar-ho, no sé pensar sense terror en el destí del nostre poble, obligat a sostenir sobre la seva pobra normalitat tan precària el pes i la grandesa i la glòria d'aquestes sublims anormalitats. Sublims anormalitats. Dos punts. La Sagrada Família la poesia maragallenca. Eh? Per tant, clar, a partir d'aquí ja eh, Maragall queda eh, a, la banda, a la banda dels vells. Eh? I, per altra banda, el mateix Eugeni d'Ors, al cap de dos anys, 1908, eh, prologa un altre llibre de poem, un, un llibre de poemes eh, de Grau de Liost, Jaume Bufill i Mates, que es La muntanya de Matistes. Eh. I el pròleg és una meravella, perquè eh, la muntanya de Matistes, com segurament ja he heu sentit alguna vegada, és el Montseny. Eh. El Montseny és la muntanya, per dir-ho d'alguna forma. És la muntanya que cal domesticar. Per tant, la muntanya d'ammetistes és la muntanya que eh, és domesticada, és tan eh, perfecta. La poesia que hi ha dins de la muntanya d'metistes com una, com una pedra preciosa com una ametista. Eh? Com ho fa el poeta? el, el, el, el pròleg és una meravella perquè és com una mena, una barreja de, de, de, de, de relat gòtic i de glossa. Eh? El relat gòtic, molt ràpidament, hi ha una deessa, bruixa, monstra, que es diu Natura, en majúscules, i el poeta, amb majúscules, que és en grau de l'Iost, és eh, la troba en un dels seus passejos. Aquesta mm, diablesa o monstrua, eh, podríem dir-ne, eh, voldrà seduir el poeta, però el poeta no es deixarà seduir. Davant de la bellesa de la natura, d'aquesta dona, el poeta l'agafarà, la lligarà, se la carregarà al damunt i se l'emportarà a la ciutat. A la ciutat la tancarà en una habitació, que és dintre d'una biblioteca. I allí li conferirà totes les tortures imaginables en forma de eh, metàfores, en forma de rimes, en forma de ritme, etc Per tant, la cosa és torturar la natura, fer-la sagnar, eh? Eh, per controlar-la eh? i per convertir-la en allò que és eh, l'ideal. L'ideal des del punt de vista formal, eh? en relació amb la poesia. Per tant, la paraula viva maragallana és una sublime normalitat. Fora, no ens interessa, ens interessa la perfecció, el ritme, per la construcció, per el domini, per l'arbitrarietat, eh? per arbitrar la realitat. Només la poesia, només els gèneres breus, només aquells gèneres en què es pot controlar absolutament la forma, serveixen al nou santisme per construir la ciutat ideal i la Catalunya ciutat. Eh? tot amb majúscules per dir d'alguna manera, per construir la màscara de la perfecció que ha de servir per tapar i sobretot per moldejar la realitat que hi quedarà a sota. és la construcció d'una màscara, una màscara que té unes propietats actives i la realitat s'ha d'acabar acostant en aquesta màscara. Per tant, hi haurà una selecció brutal de temes, de gèneres i d'allò que es considera vàlid per a la construcció de la Catalunya ciutat o que no es considera vàlid per a la construcció de la Catalunya ciutat. Per tant, tot allò que fa referència a la pobresa, la conflictivitat social a la mort, al, al, al misteri, la, la, la condició de la dona moderna, etcètera, tot això desapareix. Eh? Tot això desapareix de la literatura programàtica construïda pels noucentistes amb una idea que és una idea fonamental i bàsica, és a dir, el llenguatge construeix la realitat per tant, la manera de construir la realitat que nosaltres volem és a través del llenguatge. La poesia és, deia Carné, profètica i alada. Eh? Profètica, per tant, és la que ha de pensar en el que serà la ciutat futura i alada vol dir que no ha de tocar la realitat. Eh? I, per tant, des d'aquesta perspectiva i en relació amb la imatge de la dona, ara sí que podem anar a veure, eh? i per tant, és un exemple que en literatura es veu molt, molt, molt, molt, molt bé, també, però aquí eh, encara és, o serà més... Eh, més evident. Si vols veure si ho Ah, va vale. bé. Bueno, anirem molt ràpid. Esperem eh, Sí? Sí. Bé, vinga, Galeria de Catalanes Hermoses. La imatge de la dona no en el santisme. Aquesta frase, també molt coneguda, eh, de Eugèni d'Ors, en una de les glosses, eh, que és una de les glosses més programàtiques de la veu de Catalunya, que diu que eh, hi ha un buit eh, de quatre segles entre l'època medieval i l'actualitat, és a dir, ells, els nouscentistes, eh, els joves noucentistes que s'han de, eh, de tapar ràpidament a través d'unes polítiques, que són unes polítiques culturals, que provindran, evidentment, de la, de, de, de la política eh, activa. Per tant, la Lliga Regionalista començarà a, a, a guanyar eleccions, accedirà a l'Ajuntament de Barcelona l'any 1907, accedirà a d'altres ajuntaments de les ciutats grans catalanes, Catalona, Lleida i Girona. L'any 1913, amb la llei de Mancomunitats, es podrà crear la Mancomunitat de Catalunya. Per tant, és a través de la política que es podrà crear una infraestructura cultural sòlida que, segons els genidors, eren vinga museus, vinga biblioteques, vinga universitats, vinga... Galeria de Catalanes Hermoses, i això ho deia de veritat. O sigui, era una idea que va proposar l'Ajuntament de Barcelona de tenir una galeria de catalanes hermoses. En la primera de les quals, ara veurem, és eh, la eh, Baladia, que és, sembla, la ben plantada, la Teresa Baladia. Dues, eh, aquests dos retrats són fets de Ramon Casas, l'hem vist en el modernisme, però alerta. Fixeu-vos com tot es barreja. Eh? Ramon Casas també el podem posar perfectament aquí perquè aquest és un retrat de dona hamburgèsa que forma part de, o formaria part d'aquesta galeria de catalanes hermoses que no es va arribar a construir, per sort, però que si eh, algú de vosaltres ha estat al cercle del Liceu, doncs segurament les ha vistes allà, eh? aquesta galeria de catalanes eh, hermoses. Per tant, eh, aquí veurem... Eh, aquesta és la benplantada, o sigui, la, la, la, aquesta, el personatge anterior eh, sembla, es diu, que eh, hauria estat la, el model per construir Eugeni d'Ors la ben plantada. La ben plantada és el símbol de, de, de, de Catalunya. Eh? Una sèrie de glosses que Eugeni d'Ors publica l'estiu de 1911 a la, a la veu de Catalunya, el, el, el, justament els mesos, mesos d'estiu. Aquí tenim la imatge que em va sortir, una imatge molt curiosa, l'escultura i també una mena de caricatura feta per en Xavier Noguès on la ben plantada espanta doncs, tots aquests personatges que són els personatges indesitjables, per dir així, de així, de, de la Catalunya del 900. Però aquí tenim la diferència fonamental. Eh? Aquesta és la galeria de les estàtues del Museu Maricel i de, de Sitges, que suposo que heu visitat i que si no ho heu fet doncs és un moment ara perfecte per anar-hi perquè a més a més no hi ha no hi deu haver pràcticament... Entre setmana segurament. No? Entre setmana evidentment, però clar, és aquesta meravella, és a dir aquí tenim Enric Casanovas tenim llimona, tenim les, els clarar eh? uh, la imatge eh? de, de, de la dona uh, des del punt de vista clàssic, eh? que és el que trobarem. En aquest cas, dues uh, escultures d'Enric Casanovas, uh, situades, a més a més, totes dues, eh? en l'espai públic. Uh, I, altra vegada, veiem les formes clàssiques harmonioses, etcètera, eh, tan pròpies de, de l'estètica que defensa el noucentisme. Eh? L'estètica que defensa el noucentisme és aquesta estètica clàssica eh? de retorn al classicisme. Aquí tenim eh, Tenim la l'ADS, Declarar, i una altra de les eh, escultures que trobem a l'espai públic, concretament a la Plaça Catalunya. Les dues eh? ser, Totes les dues no? són a Plaça Catalunya. Que no deixa de ser simbòlic. És, és eh? molt, està, absolutament simbòlic. En fi, aquí... És... És evident, no? la construcció de la Catalunya Ciutat amb unes icones eh, que monumentalitzen i que no són les sublimes anormalitats normalitats eh, de, de Gaudí. Aquí hi entrem ja en el món de Joaquim Sunyer, eh, la pastoral, Uh, sempre eh, aquesta... Això és molt cesanià, però uh, la, la imatge de uh, la figura femenina en uh, l'escenari uh, de la natura, d'una natura domesticada, uh, una natura controlada, no la muntanya de solitud. Altra vegada, uh, Sunyer més unyer, amb dues maternitats. Quina diferència dels de, desemparats de Picasso en relació amb les maternitats. Eh, la pintura noucentista és plena de maternitats. La funció fonamental de la dona és ser mare. és Per tant, eh, aquesta és la, la imatge eh, ideal de la dona catalana. Eh, i aquí entrem ja en el món de Torres-Garcia i, per tant, tota la construcció eh, mitològico-simbòlica de la catalanitat vinculada al projecte de Prats de la Riba, perquè aquí, per exemple, aquesta eh, eh, obra es titula La filosofia, eh? però eh, sabem que un dels encàrrecs que va tenir Torres-Garcia i que la cosa va quedar va acabar força malament, però el va tenir i va ser fer els morals del Palau de la Generalitat eh, en l'època de, del, del noucentisme. El mateix, altra altre eh, part, tota aquesta retòrica, diguem-ne, classicista, eh, Xavier Nogués, una escena mm, bucòlica, eh? mediterrània, els colors, eh? Tots, els colors tan propis de la mediterraneïtat noucentista, és el món ideal, no? la Catalunya ideal, la Catalunya ciutat, que podria haver-li també Tornetsquius i molts dolços indrets de Catalunya. Eh? Fins i tot en Dalí, al començament, Eh, amb eh, un retrat d'una dona, sembla que és la seva germana, fent puntes, que és el que et correspon, més escenes domèstiques i s'ha acabat. Eh? Era per eh, veure eh, la, la, la, la, la diferència eh, de de, de bé, els resultats de, de, de la mirada i, sobretot, de la construcció d'aquest món, d'aquest món que és la, del noucentisme, eh, que és la, la construcció de la màscara de la perfecció que ha de servir per que la realitat mimetitzi. Eh? Per tant, hi eh, ja arribarà el moment eh, que podrem fer un altre tipus d'apropament a la realitat, però mentre hi hagi el caos, i el caos podria ser perfectament aquella Barcelona de la setmana tràgica, eh? mentre hi hagi el caos, el millor que es pot fer és posar-hi aquesta, aquesta capa, eh? aquesta... Una imatge que, que utilitzen els nous cientistes és la imatge de la veure Barcelona, des es de, dona eh, des d'un punt alt, sobretot des del Tibidabo, eh, perquè, i això és vers de carner, és daurada la ciutat. Eh, des d'allí és daurada la ciutat. No es veu les xamanelles, però tot queda eh, amb una mena de buirina daurada i això és el que és important de... de, de... De, de captar no el que hi ha a sota. Eh? i el que hi ha a sota ja anirà transformant-se a través de la política eh, de biblioteques, museus, eh, un, universitats escoles universitàries etc etc, biblioteques que aportarà eh, la lliga regionalista i evidentment el projecte d'And Ri Prat de la Riba, el terrible del cas, el que és tràgic del cas, és que en el mateix moment que es crea la Mancomunitat de Catalunya, l'any 1914, és quan esclata la Primera Guerra Mundial. Per tant, aquella capa, aquella màscara, peta eh? el mateix, en el mateix any. Eh? És, és, uh... no, eh? és el que passa, és el que passa. La, la realitat, no? I el que és interessant és veure això, com eh, Eugeni Dors, que l'any 1912 publica La ben plantada, eh, que és el símbol de la Catalunya, eh, ciutat, clàssica, etc etc. l'any 1915, després d'un estiu eh, escrivint unes glosses, altra vegada d'estiuetj eh, a la veu de Catalunya, doncs escriu La Gualba, la Daniel Veus, altra vegada una dona, una dona malalta, una dona tísica, una dona que, a més a més, eh, juntament amb el pare, vidu estan traduint eh, Shakespeare al rei Liar i la cosa acaba amb incest. Eh? On, el Montseny? La muntanya de matistes, però on, del Montseny? Gualba, que és el pubis del Montseny. Eh? Per tant... El, treball... el mateix Eugeni d'Ors, d'alguna forma, mostra a través de la seva obra eh, la destrucció d'aquesta màscara. I, de fet, el mateix Eugeni d'Ors acaba construint el monstre. Eh? Perquè aquesta... La el... Talina, eh? el personatge que protagonitza el Walva, és la contrafigura de la ben plantada. Molt bé. Bueno, moltes gràcies. A veure si havies acabat. Ara... Sí, sí, bueno... Eh... És que també tenia ganes que, que en tres minuts, que si algú digui alguna cosa... Que... Jo si no tinc alguna... això, però... Alguna intervenció a fer, pregunta. Però si sí, algú del públic s'hi vol animar, també, molt ràpidament, perquè no, anem sobretens, però crec que per una pregunta i veurem si no és més tard, sí que, sí que hi ha temps. Si ningú vol, jo, jo la faig jo, disparo jo. Bé, bueno, dispara, dispara. No disparo, jo. Unes, unes coses que m'interessaven... Ah, Àlex, perdó. Àlex? Bé, no. Eh, unes coses que m'interessava a mi també era... Vincul... si podies fer un... o si es pot fer un vincle entre la realitat o sigui, com, com hem llegit, un cop s'ha restaurat la, la democràcia, eh, si hem, hem organitzat la nostra societat catalana a partir d'aquestes de, concepcions. O sigui, després de, per explicar-me millor, després de la dictadura es va triar quin eren, el, eren els cànons i crec eh, que això també ha acabat afectant una mica aquesta concepció que jo l'altre dia per allà amb un excompany, bueno, un company que ho en el màster, que ja, ja to tothom deia que no hi ha representació lit literària catalana de la classe obrera. Sí que n'hi ha. Bé, no hi però llavors és una cosa que constantment has de defensar, que sí, que sí que existeix, però que no es coneix. Aleshores, vull també analitzar en clau catalana com, com havíem acabat els mateixos, les mateixes institucions catalanes promovent aquesta... Uh, uh, tu has dit després de la, de la dictadura i no. Això Manic, comença... No, no. no, no, no, no, per no per... Perquè és una cosa que, no, que jo crec que no se sap prou, no? Però això comença uh, immediatament després de, de, de la guerra i, per tant, ja a la clandestinitat. Eh? Uh, una part important del... De... Bueno, hi ha molta gent que... Es... Uh, de, els intel·lectuals i, i i polítics i pers moltes persones que se manen a l'exili, eh, d'alguna forma continuen defensant el que serien els paràmetres del modernisme. Eh? Molta de la gent que es queda, amb la voluntat de reconstruir, eh, adopta eh, els paràmetres del noucentisme santisme. Eh? I, per tant, amb eh, eh, està el, el, el que produeix la guerra i, sobretot, el que produeix la revolució, eh? que és, altra vegada, l'esclat d'aquesta Barcelona, la Marmanyera, eh? la Marmanyera de Maragall, amb la revolució, torna a aparèixer i apareix de manera brutal. Aquí hi ha la, la, la, un altre O de Barcelona, que és l'O de Barcelona d'en de, de, de, Pere IV, que és, que és una meravella, eh? però que eh, això eh, ho remarca, i clar, el que provoca eh, l'aparició d'una Barcelona o d'una d'una o d'una Catalunya, que és la Catalunya revolucionària, això fa que eh, automàticament, quan hi ha eh, quan comença el procés de reconstrucció de la cultura catalana, s'adopta el, els paràmetres del nou sentisme. I per tant, eh, harmonia, equilibri, eh, eh, anem a recuperar uns determinats, uns, uns determinats valors, ni que sigui a través de la, de la clandestinitat, eh? però d'altres no els toquem. I fins i tot quan torna Pere IV de l'Exili, que havia estat el, el, el, el creador de, de l'Oda de Nova Barcelona o fins i tot d'una obra de teatre que es titula La fam és una cosa també bastant potent, ell mateix s'autocensura quan publica l'Oda Nova Barcelona dintre de Vacances Pagades, em sembla que és, eh, ell treu molt... Eh, fa, fa, fa una autocensura de la seva eh, Oda Barcelona de l'època de la Revolució. Per tant, eh, per, eh, per, per, per contestar el que, el que tu comentaves, eh? sí, sí. Eh, eh, eh, tota la transició es va des de la perspectiva del neocentisme. Fins als anys 60, per tant, encara som dintre... Als anys 60 apareixen tota una sèrie d'intel·lectuals vinculats amb l'antifranquisme i vinculats també amb els corrents marxistes, que són els que reivindiquen el, el modernisme. Eh? I els primers seran els castellets, bé, els moles castellets, marfany, etc etcètera. etcètera eh? Des del punt de vista polític, però ni tan sols l'Ajuntament de Barcelona, amb els socialistes al el poder durant tants i tants anys, no toquen o no van cap a la banda del modernisme, sinó que el mateix Maragall moltes vegades havia dit que ell el que, eh, que, el que estaven fent era un nou noucentisme. Que jo, a, a mi, jo m'agradava quan sentia això. Però he, no, no heu pas d'anar cap... Bueno, Clar, jo ja parlo per mi, eh? Vull dir, ja parlo des de, des de la meva uh, predilecció, per dir-ho d'alguna manera, no sé si s'ha notat cap, a, cap, al, cap al modernisme, no? però que quan ell deia, no, no, anem a, un, a fer un, un nou santisme, doncs clar, sí, la, la, la Barcelona ciutat, la Catalunya ciutat, però clar, això té unes implicacions a llarg termini, jo crec, importants. Mm -hmm. Moltes gràcies. Doncs... Crec que queda molt més poc. Eh, doncs si... Eh, Clara, com ho fem? Bueno, no sé, tenim dos minuts més si algú s'ha li ha alguna cosa més o... Ens pot desbloquejar. Ara. Sí, sí, sí, perdó, eh, no, m'havia tornat a silenciar perquè creia que era com una afirmació que feies Ah, i... perdó, perdó M'he silenciat per això, sí, sí, i si voleu fer una intervenció Si no, qui, qui tingui pressa per marxar també pot marxar, eh, que no sé se obligada a quedar-se Fernà? Ai, ai, que no dic, ningú no diu res, vol ja. No, jo crec que vol dir que han quedat una mica... Atabalades. Que han... Com saben? Ferran? Sí, Teresa, ara et sentim. Oh, Teresa, què tal? Molt oh, M'ha semblat impressionant aquesta síntesi d'aquests anys tan complicats d'entendre, perquè moltes vegades quan vau situar les coses se't fa bastant difícil, no? I en canvi, tu has aclarit. Una, una muntanya de, de, de conceptes i de, i de referències molt interessant. Només molt... volia deixar Ai, Gràcies! A nos donar per rellegir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, gràcies Teresa. Gràcies. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Bé, bueno, doncs, si us sembla, deixarem aquí, no... A l'altra presa. No, no, només volia dir que estem tots, totes, però són totes, no dones, sí. estem molt, molt tallades, Mita, perquè ens, és, és l'eina aquesta, eh? el mèdic que ens fa... O sigui, si estiguessin presencials, t'ho prometo que xerrem molt més, però eh, què us passa? Que és una sensació de... Hola! Però has estat molt bé. A mi m'ha entusiasmat la galeria d'imatges, sobretot les primeres, eh? les, les dones monstres. M'he quedat impressionada i no perquè no les conegués, però el, el conjunt que has mostrat no, és, no és, clar. és molt impactant, molt. Eh? O sigui, tens molta raó amb, to, amb la lectura que fas. És, és, és òbvio. Molt Mm. Bé, bueno. bueno, doncs moltíssimes gràcies i que coneixeu el rotllo aquest. No, no, no. no. no, no. I, jo llegiria ja al revés, no? De, de, yeah. de, a vegades no saps què dir perquè has vist... No sé, també jo tenia aquesta pregunta que ja la tenia feta des de casa. Si no, també no, a, a veure, de... la qüestió del modernisme no senti... no... La qüestió del modernisme és un gran tema, és un gran tema. Jo penso que, de fet, del... encara ens estem debatent perquè... En, en, en aquest moment es planteja molts temes que de, de fet en aquests moments els estem vivint eh? uh -huh. I, i per tant és difícil és difícil no prendre partit és difícil analitzar és difícil uh -huh. és difícil Sí, bueno, jo també quan m'he fet aquesta pregunta i ara ja, ja estic parlant com a Ferran i, i posant-me això I, i jo tal com veig les coses també veig que hi pot haver un perfil més dins del catalanisme convergent, que pot ser més noucentista, i que en canvi que aquest perfil més modernista doncs, està costant de trobar. No? Tot això de volem la ho volem ja i tenim pressa i ja ja pensem després... i doncs, Per mi sí que hi ha un, un, una analogia que, que, que no, és, no és tan fàcil, però que sí que hi ha una mica, de, que es veu una mica d'aquí. És que hi ha molta... A més a més, dintre del modernisme hi ha... Hi ha molta, uh, moltes vies diferents, uh, hi ha molts estrats diferents, hi ha, uh, des del el, el modernisme que, que, que, bueno, que es pot correspondre a unes determinades classes socials burgeses a un modernisme defensat per, per gent que es troba en centres republicans, en ateneus, etc. i a més a més que es vincula amb l'obrarisme i amb l'anarquisme, eh? O sigui, ja... És que és un caure de cultiu, a part... Però, clar, si aquest caure de cultiu no el vols veure, que és el que passa amb el noucentisme, després se'ns sorprenen quan hi ha la crema de condens. Després se'ns sorprenen quan hi ha eh, la revolució. Eh? Eh, llavors, és, el, és el, el que constitueix aquest país, no? Um, i que és molt difícil de, de d'estudiar perquè hi ha tot un tema de, que és l'associacionisme que ho travessa tot i que bueno, en molt, moltes diferents ocasions s'han doncs, produït moments que, que, que bueno, han acabat amb un esclat que ningú no entén d'altra banda però que s'entén perfectament. Eh? I, I he començat parlant de l'any 2017 i puc acabar parlant de l'any 2017 ha tornat a passar eh? tornat a passar perquè hi ha uns problemes de fons que no s'han abordat des de, eh, jo diria això, la segona meitat del segle XIX de, pràcticament podríem dir des del fracàs de la primera república la primera, eh? no la segona, la primera eh? però bueno, ja és ja és un altre tipa i tant Bé, doncs, moltes gràcies a totes per haver vingut. Bueno, moltes gràcies. I gràcies. Anita. Ens veiem el, ara, el fet que us ho digui bé, crec que és el dia... Eh, 10, deu ser el dia 10 de desembre, que és dijous, que farem allò... No hi ha, no hi ha res més monstruós que l'home. A partir d'una relectura d'Antígona i... No, de, de la lectura que fa Hodderlin de l'Antígona i de, de la lectura que fa Anne Carson de la lectura de Hodderlin. Sí, sí, sí. Serà una mica... Sí, sí. Un teòric, però bueno. sí, sí, sí. Sí. bé. I sí, sí. sí, sí. això que Molt no bé. Serà molt serà bé, que vagi molt bé.